Griem o nam, udzie Jezułađu i za Nim udđoše učenicinjegowi I głbura Wełika nastaddę na moru, tako da se ładzia pokry wogowi mam, a on spawaze. I prišavši probudišega, učenici njegovi govoreći, Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im, zašto ste strašljivi, malovjerni? Tada ustavši zaprijeti vjetrovima i morom, I nastade tišina velika, a ljudi se začudiše govoreći, ko je ovaj, da ga slušaju i vjetrovi i more. Reče gospod svojim učenicima,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 ЗАТО ВАС МРЗИ СВИЕТ ОПОМИННИТЕ СЕ РИЕЧИ КОЮ ВАМ РЕКОГ НИЕ СЛУГА ВЕЦИ ОД ГОСПОДАРА СВОЕГА АКО МЕНЕ ГОНИШЕ И ВАС ЧЕ ГОНИТИ АКО МОЮ РИЕЧ ОДРЖАШЕ И ВАШУ ЧЕ ОДРЖАТИ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 Који мрзи мене и отца мојега мрзи, да не творих међу њима дјела која нико други није творио, не би греха имали, а сада су ји видјели и умрзнули и мене и отца мојега.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 službu prinosi slavate tebe god slavate o ime oca i sina i svetog duha prije nego što kažemo bilo koju drugu riječ ili skrenimo pažnju na bilo šta drugo, dužni smo, pogotovo mi, ljudi, hrišćani 21. vijeka, da se poklonimo sili imena, da se poklonimo sili života vječnoga. Nedavno smo govorili o tome da mi ne pamtimo Imena naših predaka, svega nekoliko koljena unazad i kraj. Ne znamo više kako su se zvali, ne znamo više ni gdje su im kosti, a da idemo još dalje u dubinu prošlosti. Međutim, vidimo da ta sila zaborava koje i vremena ne važi uvijek da postoje i jezuzetci da postoje imena koja ne samo da opstaju nego utiču na vrijeme da postoje imena ljudi koji obilježavaju dane u ovom našem realnom vremenu noseći u sebi silu Koja je iznad vremena, koja je jača od vremena, a samim tim i od sile smrti i zaborava. Vidimo da postoje imena koja je neko upamtio. Neko čije pamćeje, pamćenje je jednako vječnosti. Kako mi u crkvi govorimo, mada vrlo često površno vječnaja pamijat tražajući od onoga koji jedini može vječno da pamti jer je sam vječan da upamti nekog našeg srodnika za čiji pokoj se molimo da mu podari vječni život vječno, u vječnom pamćenju da ga ima da sve to nisu prazne riječi Razne molitve Evo potvrđuje I ovaj današnji dan Koji pripada Dimitriju Mitrov dan Dan svetoga Velikomučanika Dimitrija On braću i sestre Nije umro jutros Nismo jutros U novinama pročitali Da je postradao Pa evo sad Reško je, sada smo dobili informaciju, pa smo se okupili oko njega, eto, da ispratimo čovjeka. Mlad, ostradao za ime Božije. Ne, braći se, nije se to desilo danas. To se desilo davno, početkom četvrtoga vijeka. Pritom tom, uopšte ne u ovom gradu, nego u Solunom. Pritom, on iti je naš rođak po krvi, čak nije pripadao i našem narodu u onom nacionalnom smislu, nije bio Srbim. Međutim, vidimo da mu se ovdje ime pamti, da mu se ovdje hramovi zidaju, da se u našem srpskom narodu slavi i kroz krsnu slavu. A naravno i obavezno kroz liturgijski krug posebno na današnji dan. Otkud to, braćni srstvo? Je to moguće? Jesmo li se mi zapitali, otkud sila tom imenu? Je to je, pazite, to je čudo. Znate li koliko je ljudi nosio ime Dimitrije? Nema ih, ne pamtimo ih ovako. Pritom, ovo je bio čovjek, po svemu sličan nam, samo ima nešto što ga je do dotaklo i čega se on kosnuo, temu mu dade silu da tako moćno traje. Pazite, nije to ni teško više Mitrov dan, znate, to je sila koja najlazi. I ne samo Mitrov dan, imamo Đurđev dan. To je sile koja ne ulazi. To nije dan koji primijetimo tek kad svane. To su tako silni dani. To je tako silno i očigledno strujanje vječnosti da pomjera vrijeme i prije nego što svane kao realni dan. Đurđev dan. Pa se odnosimo prema njemu. Pa mjerimo prema njemu. Na ovim našim prosorima i Nikolj dan, dan Svetoga Nikole. Zašto ovo govorimo? Zato što je mnogo važno da primijetimo silu. Jer je džavo, braće i sestre, oglovac. To je jedna zmija lukava, jedna visica ispreispodnje. Znate šta ono radi čoveku? A niko čoveka ne može tako da nagrdi kao đavo Niko. Znate zašto? Zato što je njemu jedini smisao, tog njegovog, nazovi postojanja, da nagrdi čovjek. I na taj način da se Bogu sveti. On nema drugoga posla. Nećete ga vidjeti, niđe za štandom, da nešto zarađuje, da nešto hekla, ne bi li što zaradio. Nema ga ni na skijanju, nema ga da leti onako prosto po podnebesiju svojim satanskim krilima iako može mnogo brzo da se kreće ovdje je sad mnogo brzo da bude na potpuno drugom mjestu a uopšte se ne kreće uprazno, svo njegovo kretanje sva njegova džavovska rabota je usmjerena na čovjeka sa ogromnom mržnjom a preko čovjeka na Boga zato treba da znamo da moramo pažljivo da živimo A on napravi ovakvu jednu grbnu scenu. Slavimo praznike, Mitrovdan, Nikoldan, Nikolj dan, dan, i svete te velike dane, a da uopšte ne zastanemo i da se ne zapitamo kako je to moguće. A to je jedno prosto pitanje i neophodno, kako je to moguće? Ajde razmislite malo, onako da se poslužimo pritkom logikom. Kako je moguće da ja slavim nekoga, ajde pogledajte ovako iz one srebroljubive perspektive, da ja dajem novac, da pravim ručak, da se opučam ja i moja žena i moja familija, da ne radim danas da ovo, da ovo, da ono, zbog koga? Zbog nekoga koji je živio tamo negdje u drugom, trećem vijeku. Zašto to? Znate, zašto to? To je mnogo poštenije, braće i seste. Mnogo iskrenije, mnogo dublje, nego da prosto radimo nešto, a da se ne uključujemo dublje u pozadinu događaja. Ili ličnosti. I onda ništa. Koliko smo puta prešli preko slave, ili preko velike praznike, da se nismo posnuli smisla I siler koji nam praznik i ličnosti koje praznujemo nosa, a ne vaja to tako razzuji se. ne samo što ne vada nego im ne dopustivo. Zato ovi praznici u kojima praznujemo ljude, ljudsku prirodu imena ljudi je su velika utjeka, veliko ohrabrenje. I velika potvrda vaskrsenja gospodnjeg i vječnoga života. Ako ime može ovoliko da traje, ne samo da traje, nije to pretrajavanje. To je, braći i sese, projava vječnoga života. To je znak da i mi, poučeni svetim velikom učenikom Dimitrijem i uopšte svim učiteljima naše crkve, možemo tog života da se udostojimo. I da nam imena zaista budu vječno upamćena, u vječnom pamćenju gospoda našeg Isusa Krista. I to je vječni život. Naše imena ne moraju biti prosvaljene kao Dimitrijevu, jer Dimitrije je veliki čovjek, veliki svetitelj, veliki mučenik. Ali da budu upamćena, da traju, da pripadaju oblasti Carstva Nebeskovi. Ili, kako kaže Gospod Isus Hristos, da budu zapisana na nebesima. U ovom svetom evanđelu koje čitamo, a vezano je za praznik sv. Dimitrije, jer svaki praznik ima svoje evanđelje koje ga prati, a koje praznik potvrđuje ili konkretna ličnost koju prazdujemo. Skrenut ćemo pažnju na jednu činjenicu koju često previđamo. Gospod govori. A kad Gospod govori, bilo bi poželjno da se pripremimo kao da nikad ništa čuli do danas nismo. Kao da ništa ne znamo, ništa čuli nismo. Praznoga uma, prazne memorije sa freškom, jutarnjom pažnjom prelazimo riječima Gospodnjim. Kakvo juče, kakvo prekviče, kakvo sutra, prekviče, ništa od toga. Vječnu riječ slušamo. Danas. Sam Bog nam se obraća. A kako mi to teško doživljavamo, kako mi to malo poštujemo i kako životom to malo poštovanje potvrđujemo. Niskim življenjem. Niskim strasnim. A evo što Gospod kaže, prethodno zapovjedivši da ljubimo jedni drugi. A onda nasledaj kaže, ako vas mrzi svijet, obratite pažnje, svijet, znajte da je mene omrznuo prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio. A kako niste od svijeta, nego vas ja izabrak od svijeta, zato vas mrzi svijet. Nešto moramo da naučimo, nešto moramo da znamo, braći i sest. Postoji oblast postojanja koju vječni Bog naziva svijetom. Svijet je oblast gdje nema svjetlosti. Koje svjetlosti? Ne ove tvarno, Ove ima i u svijetu. I svijet voli da se sunča na ovoj svjetlosti. On je veliki ljubitelj tvarne svjetlosti. To posebno mi ovdje u ovim primorskim gradovima vidimo kakav je odnos svijeta prema svjetlosti tvarnoj, po preplanulim kožama. Međutim, u svijetu nema duhovne svjetlosti, nema svjetlosti vječne, nema Hristove svjetlosti. To je oblast tame, oblast tamnih duhova koji su zbačeni zbog gordosti i gordosti svojstvenog neposlušanja sa nebesa. Jednom... I njihovo postojanje izazvaluje promjenu i u našoj ljudskoj prirodi, u grijehopadu praroditelja i kroz njihovu volju, slobodnu a neposlušnu, otvorila su se vrata za novu kombinaciju, za novo nadahnuće, za novi oblik postojanja. A to je svijet. To je ono što danas vidimo, braći i sestri, u masovnim projavama. To je svijet. Sve ono što ne poštuje svetu trojicu. Sve ono što ne ispovijeda trojičnog Boga onako kako ga pravoslavna crpa ispovijeda, Sve ono što se ne klanja svetim prestolima, sve ono što ne poštuje svetu liturgiju, sve ono što nije uzeo ozbiljno učešće u životu crkve, a da ne govorimo o onim krajnim i ekstremnim projevama neposlušanja, to je oblast svijeta. Ovo govorimo zato što je mnogo važno. Gospod kaže da svijet Ne samo što nije pobožan. Obratite pažnju, zato što smo mi mnogo upućeni na svijet. I vrlo prisne kontakte sa svijetom imamo. I neblagosloveno. A zašto? Sad to je da obrazložemo. Svijet, ne samo što nije pobožan. Svijet mrzi Hrista. Svijet mrzi oca Sina i svetoga duha. I sve što je u vezi sa njima. Ili možda je bolje reći svijet mrzi pravoslavnu crku, braći i sest. Pri tom, ne ono što mi mislimo da je pravoslavno ili onu našu pravoslavnost. Ne mrzi svijet našu pravoslavnost. Vidite vi sami da svijet ljubi nas, nazovi pravoslavno. A da jesmo pravoslavni I da živimo pravoslavno, to je da živimo po volji Bože, ne bi nas svijet voli. Ušli bismo bi smo u itekako oštre konflikte sa duhom svijeta i sa svim nosiocima tog duha. I danas bi bilo mnogo mučanika, mnogo više mučenika, mnogo više mučeničke krvi, mnogo više kivota sa svetim moštima. Međutim, nema. Zašto? Zato što mi pravimo kompromise, mi malo napravimo neki geg, neku poazu pravoslavnu, pa se onda utopimo u prijateljstvo sa svijetom, u zagrljaje, u kola, u razne kombinacije. Nema tu mučeništva, nema tu mržnje prema Hristu, jer ni Hrista nema. A oni koji su ozbiljno sjedinjeni sa Bogom, umom, voljom i osjećanjima srca oni su prepoznati od svijeta i svijet ih mrzi ako vas mrzi znajte da je mene omrzno prije vas ne može drugačije da bude braći i sestre svijet mrzi Hrista zašto? zato što ga džavo mrzi drugačije ne može biti na drugom mjestu Gospod kaže, još dublje ide, kaže, ko god je prijatelj svijetu, neprijatelj Boži jeste. Ko hoće svijetu prijatelj da bude, da mu ugodi, zna, da se onako u glavi, u svijetu, da mu bude prijatno, neprijatelj Boži postaje. To su riječi Hristove. Zašto? Zato, zašto to Gospod kaže? iz nekog egoizma božanskog ne gospod je čoveko ljubac on je svoju ljubav potvrdio smrcu na krstu i potvrđuje svakoga dana na bezboj načina zašto? zato što nam govori istinu svijet koji hoćeš da ljubiš a hoćeš pobožan da budeš on ne ne mrzi A to što ti se čini da me ne mrzi, to je zamka, to je varka, to je obmana, to je demonsko lukavstvo. Kako treba, braćo i sese, da živimo, a da nas svijetne ne obmane? Da živimo pravoslavno, da se trudimo, da živimo po zakonu Božijem i po volji Božijoj. I onda, ne samo što ćemo primati blagodat Božiju i sjediniti se sa Bogom, Nego ćemo i svijet da detektujemo projaviće se je pazite, duh svijeta je Kako reko smo, duh satane A satana nije lag za uloviti. Znate, treba čovjek da ima malo finija čula Malo dubnu intuiciju da bi mogao da ga osjeti Uzmimo u obzir i to Da po riječima apostola Pavla Može da se pojavi i u obliku Angela svjetlosti a da ne govorimo o pobožnim pomislima kojima je mnoge nagrdio, masakrirao, pobožnim pomislima, duhovnim stanjima. Znate koje ljudi nagrdio tom vrstom prelisti? Vodeći ga kao ispravnim putem, vodeći ga u muku vječnu, noge i premnoge. Život po voli Bože, život u poslušanju privlači blagodat gospodnju, A blagodat je sila Božja. A tamođe je sila Božja mora da se projavi prisustvo drugih, bespomoćnih, demona i ljudi. Ne može drugačije da bude. Ako ima blagodati, braći, stvari moraju da se pomjeraju. Moraju da se projavlja. Sveti velikomučenik Dimitrije bio prepun blagodati. U besedi koji izgovorio sveti Grigorije Palama, arhijepiskop grada Soluna, koji čuva mošti svetog Dimitrije, ili bolje reći, Dimitrije čuva taj grad, izgovorio jednu čudesnu besedu, iskreni da budemo, za nas je bila potpuno nova perspektiva, on svetog Dimitrije smatra čudesnim svetiteljem, koji u sebi objedinjuje sve darove, i od učinima, proročke i apostolske i mučeničke i podvižničke i učiteljske sve darove sve harizme bile su u njegovoj duši čude sam svetite vidimo se kakvim strahom takva veličina kakav je sveti grigorije palama govori o svetom velikomučeniku dimitrije Naravno, naši umovi ne mogu da dopla, ali evo, s pomoć crkvi i svetih otaca, polako otkrivamo veličinu velikomučenika, ne samo mučenika, nego velikomučenika. I blagodat koja je bila prisutna u njemu pomjerala je svijet. Naravno, pomjerila je i duhove iz podnebesja i one u kojima su živjeli tada cara Maksimijana, I druge gonitelje Hrišijana. I tu nije mogao biti kompromise. Tu je moralo doći do udara, do sukoba. Tu je moralo doći do smrti. Mučeničke smrti. Ali kroz mučeničku smrt ne gubi se život, nego se tek projavljuje. Ona vina života koju mučenici nose u sebi. Ona se vraća i se aktivira kao neka velika i razorna bomba kroz smrt. I onda ta blagodat izbija iz njih. To je tako puno srce ljubavi prema Kristu. Volja potpuno predana njegovoj volji. Um potpuno usmjeren ka gornjem umu. Da smrt predstavlja zapravo okidač ili skida zavisu i onda se ta sila projavljuje. Evo do dana današnjeg koji su to vječni istočnici, nepresušni istočnici. Zašto je Sveti Dimitri danas ovdje? Zato što ljubi Hrista i Hristos ljubi njega. Koja je sila, braćo i sese, vječnosti? Sila ljubavi. Ljubav je vječna i vječnost U crkvi je ljubav. Gospod zavolio svoga mučenika, sveti mučenik zavolio njega. Svu svoju krv mu je predao, sav svoj život. I evo ga moćno među nama. A zašto je moćno među nama? Mogao je gospod da kaže, sveti velikomučeniče Dimitrije, nemamo mi što dolje da činimo. To ti je dolje sve jadi bijeda. To ti je sve puno gordosti. To samo sebe ljubi, to samo u svoje nozdrve stavlja, to samo u svoju venu fiksa, to samo u svoj stomak ubacuje, to samo sebe ljubi, samo sebe cijeni. Nemamo ja i ti šta dolje da činimo, ali vidi, imamo ovo nebesko prostranstvo, imamo naše svete proroke, mučenike, apostole. I veliki zbor svetitelja iz drugih činova i angela, ajmo mi ovdje da se ljubimo, da se volimo. Pušti dolje, gordo, sebično, neka trune. Mogu je gospod to da kaže? Međutim, ne, oni praznuju ovdje. Ovo je susred Boga i čoveka. Hrista i velikomučenike Dimitrija. A zašto ovdje pred nama? I zašto su nas pozvali da gledamo taj susret? A to jeste Mitrov dan. To se direktno tiče Dimitrija, velikomučenika i gospoda Isusa Hrista. Direktno njih dvojice, a nas, indirektno i potencijalno. Oni žele da pokažu kako može da bude Gospod Isus Hristos hoće da pokaže kako čovjek može da ga ljubi. odgovoriši na ljubav kojom prethodno Bog zavolje nas. A sveti Dimitrije hoće da nam pokaže kako možemo ako hoćemo. I mi posmatramo sveto to, i sestre, sa kakvom pažnjom. sa kakvim nivolom svijesti i kakve će odluke biti donešene posve ovog dana, hoćemo li se i malo pomjeriti na bolje? Hoćemo li malo promijeniti svoj odnos prema Kristu i prema mučenicima? A moramo ga mijenjati, zašto? Zato što nam nema druge. Ako budemo prijatelji svijetu, postaće, a u velikoj mjeri jesmo, Ostaćemo neprijatelji gospodnji. Kako će gospoda blagosilja one koji ga ne vole, koji druguju sa njegovim neprijateljima? Koji se osmjehuju onome koji škrguće zubima na svaki pomen imena Hristovo? Nemoguće, braće i sestre. Teba sebe dobro preispitati. A... Svijet danas i po tome vidimo da je zaista istinita riječ gospodnja. Svijet ne samo što ne voli Hriste, nego ne voli nikoga koji je vezan sa njim, a posebno velikom učenike. Prođite danas malo po svijetu, prođite malo do komšiluka i maliđe svetoga Dimitrije danas. Vrlo malo. Evo ovo što je uspjelo da se Otme, od bujice besmisla i sujete, došle je da se pokloni. A koliko ih je danas ostalo u tom moru, udavljeno, koliko ljudi uopšte ne interesuje sveti Dimitrije, uopšte ih ne interesuje. Ni Dimitrije, ni Hristos njegov, gospod njegov, ne interesuje ih uopšte to. Ne samo Dimitrije, nego nikakvi sveci, ni majka Božja, ni sveti angeli, ni otac, ni sin, ni sveti duh. Nema mjesta za to u našim životima, u našem danu, u našem vremenu. To je, braći i sestre, prepoznajte to, važno je. Napravite granice, podignite zidove, ogradite duše vaše. To je sve svijet. Tamođe danas nema svetoga Dimitrija, i to ne bilo kako, rekao smo na početku da ima zamka, gde samo izgleda da ga ima, ali nije to Dimitrije, kao i svetoga Savu, što smo mislili da ga imamo, pa na kraju ispade da to uopšte nije ni bio sveti Sava. Neki falsifikat, neka maska, neka lutka nije bio sveti Sava, nije uopšte govorio Hristu. Tamo je po nekakvim učionicama bio i smijavan u učionici, a nema ga u crkvi. To nije sveti Sava. Isto to važno je za svetog Dimitrije. Gde je sveti Dimitrije, ako ne u crkvi? Gde, ako ne, tamo gde je krv Hristova, jer je krvlju svojom tu krvi, tu krvi ispoštovao. Ne može ga biti nigdje izan crkve. Tamođe ga nema na taj način gdje se ne poštuje, to je, braćo i sestre, svijet koji mrzi Hrista, koji mrzi crkvu. I mi, ako smo odlučili da idemo za njim, onda pazimo kojim pravcem se krećemo, pazimo sa kim uopštenje ulazimo. A evo crkve da nam pomogne i da nam ukaže na tu oblasti. Pazi svijet, pazi zona smrti, pazi zona mržnje, bogo mržnje i čovekom mržnje, pazi mržnjom ozračeno, pazi satana, pazi demoni, pazi ljudi demonom obuzeti. To su, braćo i sestri, sve upozorenja koje nam crkva Fino, jasno i transparentno pokazuje da posle ne bude, nije smo znali. Znali smo. Neka bi dao gospod da i mi, poštujući svetoga Dimitrija, poštujući gospoda njegovog i gospoda našeg, živimo u crkvi, živimo kako su mučenici živjeli, koliko možemo po snagama, i onda svijet neće moći da nas prevari, A to što će ustati na nas, to što će početi da nas mrzi, to što će početi da nas kleveta, to što će početi i ruke i noge, i palice i pendreke i bezbolje da diže na nas, to samo može da nam bude časti i pohvala. Jer mene mrze, mene klevetaju, mene šibaju, a prije mene su omrznule i šibali i pljuvale i šamarali i raspinjale ruke oni koji su gospoda moga raspinjali ispade Bog i mi kroz stradanje da se sjedinjujemo da budemo jedni to je braće i sestre veliki blagoslov čovjek većeg blagoslova Ne može da se udostoji, a to potvrduje dostojanstvo velikom mučenika Dimitrija, čim molitvenim posredništvom i mi da se udostojimo u djela mučenika, to je svjedoka Hrista, Boga našeg, kome se Otcem i Duhom svetim. Neka je slava u vjekove, vjekova. Aminu.